<skrisa> Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillahi. Thumma amma ba'd. Mi nastavljamo sa našim redovnim predavanjem, to jeste kratkim post podsetnikom šta treba da zna onaj svaki ko uči Kur'an. Pa smo počeli sa objašnjavanjem stvari koje treba da znamo prije nego što izgovorimo auzubillahi minash-şeytanir-racim, to jeste prije nego što počnemo da učimo Kur'an. I većinom na ovim sitnicama kako mi to gledamo, u tome ljudi najviše i prave. Neki ljudi i urade isprav Ali je problem u tome što on ne zna jel' to ispravno ili to pogrešno, pa opet je nesiguran. Tako da je znanje, da je znanje koje čovjek posjeduje uzrok stabilnosti kod njega i samopouzdanja. Pa čovjek koji nema znanja, on ne može biti samopouzdan, jer on ne zna, jer on ne zna ili je ispravno to ili je pogriješio. Pa je osnova, znači nešto što hoćeš da radiš, da budeš na jasnom znanju, na ispravnom znanju, pa ćeš vidjeti kako su tvoji uh, govori, tvoje riječi, tvoji postupci, onda stabilni jer ti imaš čvrstu podlogu. Svako onaj koje nema, on, on makar u sebi, u sebi je nestabilan. Zašto ovo kažem? Kažem zato što ljudi urade nešto i onda dugo vremena nakon toga razmišlja je li to je ispravno, nije to ispravno. Umjesto da da osjeća lahkoću u prsima kako je završio dotično dijelo, a on još razmišlja je li to u stvari ispravno dijelo. Većinom smo se uhvatili slušati e, predavanja koja su, recimo, z, više za fakultet ili onoga koji studira islam ozbiljno. Uči o islamu ozbiljnije, a onda na ovim setnicama Smatrajući to su neke stvari koje znaju drugi mi, mi to ne treba da znamo i onda na tome na tome ovaj padnemo. Kad ja samo bih postavio jedno pitanje, a to je kako je islamski edeb ili ponašanje prilikom susreta sa bratom? Kako se grli? Kako se grli? Jer ja često vidim ljudi se bodu. Znaci bode se glavama. Znaci je l to ispravno ili kako ide ispravno? Ko mi može da da odgovor? Većina ljudi ne zna, nego ljudi rade ono što vide druge i onda oni vide druge, oni vide treće i na kraju svi rade jednu određenu stvaru, niko ne zna zašto to radi. Baš sam pričao sa šajhom Tarikom, u surah Uđurat uzvišeni Allah spominje, poslanika su zvali van kuće i zvali ga Muhammede, tako bez edeba. Pa uzviš ni Allah kaže, inna ladhine ju nadune kemi uvara uđorat, Oni koji te zovu van tvoji soba, to jeste kuće, to su bile sobice male, ali to kuća. Ekteruhum la jakilun, većina njih ne, ne razmišlja. Nema akla, ne koristi taj akla u tim stvarima. Jednostavno, vidjeli većina radi, pa i oni. Kako kod nas kažu, kud mali mujo, jel? Tudi i veliki suđo, sad je to ovaj. Izreka ovaj. Znači, to je to mora svaki postupak, pa bio on postupak pokretanja prsta ili skupljanja šake, zjevanja i tako dalje, da čovjek zna jasno šta Islam po tome kaže, a ne da to bude na osnovu nane, na osnovu dede, na osnovu babe, na osnovu prijatelja ili onoga koji je hađija i tako dalje, nego da bude bazirano na primarnim izvorima Islama, to jeste Korana i Sunneta. Dobro, danas smo došli kod našeg desetog predavanja, a to je ponašanje prije početka učenja Korana. I danas ćemo obraditi dvije kraće stvari, ali iduća predavanja su veoma, veoma bitna. Govore o taharetu, čistoći. Mnogi ljudi ne znaju uzmeti abdest, Po, po sunnetu. Pa ćemo detaljno po hadisu govoriti kako se uzme abdest. Pa ćemo detaljno govoriti šta žena u hajzu smije šta ne smije po pitanju učenja Kur'ana i tako dalje. Znači, iduća predavanja će ako Bog da biti veoma bitna, pa gledajte da dođete da ste što redovniji da se okoristite. Dobro. Pohvalno je da se prilikom učenja Kur'ana, znači mimo namaze kad učiš Kur'an, okrene prema kibli to je ono pohvalno i najbolje što možeš da uradiš sjediš fino okreneš se prema kibli i učiš Kur'an na osnovu hadisa gde kaže se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao hayrul majalisi mastuqbil bihi alqiblahu najbolja mjesta u kojima se sjedi su sjedaljke te koje su se okrenute koje, u kojima se je čovjek okrenut prema kibli iako ovaj hadis daif ali nema smetnji mnogo ulema Uh, to nije osporilo da se koristi da i hadis kad je u poticanju na nešto i upozoravanju na neko zlo tako je ispomenu imam Ahmed i šejhovi Islam ibn Taymije imam An-Nawi i mnogi drugi znači nema smetnje iako va hadis slabo on nije vezan za propis nego nas samo postiče da se okrenemo prema prema kibli kada kada ovaj hoćemo da učimo Kur'an da sjedimo dostojanstveno da se vidi na nama da mi učimo knjigu od onoga koji nam je najdrži, skrušeno, da to ne bude s ohološću, da to ne bude nadmeno, da to ne bude kao eto, da se već ušlo u džennetil firdeus, već da bude skrušeno i gledajući predase, ponizno kao da se sjedi pred učiteljem. Jeste. Jer na osnovu toga, kako smo spominjali ranije, vidi se čovjek koji sjedi koji sjedi sa skrušenošću, iskrenošću i vidi se na onome koji to nije takav. Pa na osnovu sjedenja čovjeka možeš vidjeti koliko je sati kod njega. Ili dođe uči pa stavi ruku pod glavu. Ili stavi oba ruke pod glavu. On je već se umorio, njemu se spava i on je stavio ruke pod glavu da je podapire. I onda on nije u suštini to ulema smatrala ružnim edebom kad učiš, da staviš oba dvije ruke ispod, znači da si već se ulijenio, pa, pa treba to da se izbjegava. Jeste. Dobro. Dopušteno je učiti Kur'an stojeći, ležeći na boku ili u nekom drugom položaju, ali nagrada je manja, ali je dozvoljeno. To kaže Imam Ennevevi. Znači, kad sjediš onako na prvo, prvi način, nagrada je veća, a kad ovako, nagrada je manja. Kaže uzvišeni Allah, inna fi halki samavati wal ardi, ustvaranju nebesa i zemlje, u ahtilafi lejli van nahar, i u izmeni noći i dana, la ajatin li ulil elbab, u tome zaista su znakovi, ajati, dokazi za one koji su razumom obdareni. I sad navodi dokaz Al-ladhina yadzkorun allaha qiyama Oni koji spomenu allaha stojeci Wa ku'uden i sjedecci Wa ala junubihim I ležeci na swoim bokovima Wa etafakkaruna fi khalqis samavati wal ardu I razmišljaju o stvaranju nabesa i zemlje Yes. To je znači dokaz iz Kur'ana da da je dozvoljno. U sahihu je zabilježeno od Aiše radijallahu anha da kaže Allahov poslanik, sallallahu aleyhi wa sallam, znao se nasloniti na moje krilo i učiti Kur'an iako bih imala mjesečno pranje. Znači to je još jedan dokaz a ovaj hadis što smo sad spomenuto bliže imam Buhari je Muslim a u drugom rivajetu dodate ke yaqra alquran wa rasuhu fi hijri učio bi kur'an dok bi mu glava bila u mume krilu ebu Musa al-Ash'ari radijallahu anhu kaže Ena ana aqra alquran fi salati učim znači kur'an u namazu wa aqra ala firashi i učim na svome krevetu to jest legnem i učim kur'an od ležeć. Kaže Aisha radijallahu anha, inni la akravu hizbi wa anam tađi'atun ala serir, ja učim znači, uh, učim svoj dnevni vird, da li to bio iz Kur'ana ili zikra i tako dalje, a dok ležim, ležim na, na krevetu. Yes, I zato ulema rekla da nema smetnje u učenju Kur'ana iz mushafa ili bez mushafa dok čovjek leži. I to je spomenuo šajih Fauzan u svojim fetvama, kaže u učenju Kur'ana Kur ležeći nema u tome nikakve smetnje, bilo to na krevetu ili na zemlji. I bez obzira u kojem god obliku to bilo, bilo to stojeći, bilo to sjedeći ili naslonjen ili ležeći bilo to bez obzira pod abdestom ili bez abdestom, bez abdesta, sve dok se znači uči Kur'an bez dodira, dodirivanja mushafa. A ako se dodiruje mushaf, onda mora se abdestiti. Dobro, kad se uči Kur'an, treba učiti Kur'an na lijepom i odebranom mjestu. Ljudi koji imaju veće kuće, oni bi trebali da u svojim kućema imaju prostoriju nešto poput mesčida, da sebi dezigniraju jednu takvu prostoriju, ne mora da bude velika, ali da se zna, tu se klanja namaz, tu se vikri, tu se uči Kur'an, tu djeca ne ulaze pa ne przne, da izvinete, ne, ne uneređuju i tako dalje. Znači, da ima u kući neko prostor gdje se Allahu tome spominje i to je samo zato. I onda najbolje, ako imaš tu priliku, tu uđeš i tu učiš da ti niko ne smeta. Znači lijepo, čisto, odebrano mjesto. A ti učiš u kući svojoj, a oko tebe pempas, uh, djecaš svu hranu što je izbacala, tamo kanta za smeće još se čuje. Ne znam više šta god možete na, ovaj, zamisliti. Šta se dešava? Sto su sve stvari koje te poete ovaj potiskuju. Zato najbolje je da bude na čistom, odebranom mjestu i zbog toga jedna grupa islamskih učenjaka kaže najbolje u džami. Jer to je, džamija je simbol čistoće, je li tako? Kad uđeš u džamu, džamiju, treba da odiše čistoćom, znači simbol čistoće i ona ima posebno svoju svoju častu. Uz to, dodatno zašto je još bolje u džami da se uči Kur'an, zato što možeš postići nagradu tikeafa. A znate šta je tikeaf? Kažu, kod nas hođa se zatvara za Ramazan. I se može, sad ćemo spomenuti gdje sve može činiti i koliko najkraći. Ali imam enevi ovde spomeni u ovoj knjizi Tibijan, kaže da, da je najbolje učiti Kur'an u džamii zato što je simbol čistoće i zato što možeš zanijeti i tikaf. Dođeš u džamiju, zanijetiš, bićeš 25 minuta bez mobitela, uđeš unutra i onda zanijetiš i tikaf, učiš Kur'an to vrijeme i čekaš namaz i tako dalje. Dvije napomene. I tikaf se može samo uraditi u džamii. Ima oleme, i to je manji broj oleme koji, koji kaže, može se samo u tri džamije. Više nigdje na svijetu ne može se i tikeaf nego samo u tri džamije. To je u Meki, u Medini i Meshidol-Aksau, samo te tri džamije i više nigdje se ne može i rad. Dok veliki broj oleme smatra da dozvani tikeaf u svim džamijama, samo se razilaze, razilaze po opisu znači džamija u kojima se ljude okupljuju da klanjuju džume i tako dalje, ali kažu osnova je, jer uzvišenla kažu volatu baširu hunne, u antuma akifune fil mesajid, nemojte prilaziti svojim suprugama dok ste uh, u itikafu, u mesjid, znači el mesajid, došlo sa određenim članom, to je ciljanu, to znači jeste dok ste u džami, nemojte prilaziti suprugama, a to ukazuje da se tamo radi Itikjaf, to se tamo ide u Itikjaf. Što se tiče najmanjeg boravka, ovdje znači dodatno da znate, najmanjeg boravka u, u, u, u Itikjafu, većina islamske uleme, znači među kojima imam Šafija, imame Buhanife, imam Ahmed, kažu da nema najmanje granice za boravak u Itikjafu. Dok ima malih smatra da je to jedan dan i jedna noć, što je svakako još jedno od mišljenih mame Buhanife, a onda smatra da je to i tri dana i deset dana. Znači, većina islamske uleme smatra da nema do granice. Ima uleme koja smatra da jače mišljenje da je ispod jednog dana i jedne noći ne može i ti da bude. Ali vidjet ćete sad ovde u Lema navodi jedan dokaz da, da je bilo među ashabima koji su, koji su ulazili u džamiju i zanijetili tikeaf manju jednog dana jedne noći. Pa kaže, kako se prenosi rivajetu od ibne Bišejbe, da je Ja'la ibn Umeyje radijallahu anhu, da je rekao ja borovim u džamiji u itikeafu jedan, jedan period. I to je samo radi itikeafa. A to ne znači kad boravi jedan period to je sad, nego boravi jedan kraći period uđe u džamiju i na osnovu toga ulema je rekla kao što je Ibn Baz i Šejh Nebovi, ima me Nebovi i ostali da i it, ik tikaf nema smetnje da nema donje grance jer nigdje nema u šerijetu da je ograničava. Ova je Ashab uh, Ja'la ja Ibn Umeje, Nije to neki nepoznati ashab. Znači, poznat je Asab, među, a, a, čak mnogi Asabi su a, sa se družili, bio je veliki, a, kako da kažem, nije sljedbenik, nego pošt, poštovaju puno Othmana, radijallahu anu. I zatrfio se sa vojskom na, na, u Jemenu, kad, su, kad je čuo da je ubijen Othman, radijallahu anu. Pa je došao odma, krenuo na devi da, da, da se osveti za ubistvo Othmana, i onda je pauza deve i povrijedio se i ostao je ostao je u meki ali je zato opremio vojsku koja je krenula da osveti ubice Osmana radijallahu anhu a bio je i ne samo to dajdjemu je bio Utba ibn Ghazwan a to je čovjek koji je bio koji je sedmi po redu primio islam znači nije nije neko bio nepoznat koji tamo za koga se ne zna. Pa na osnovu toga, Allah najbolje zna znači da, da nema smetnik ko u džamiju da se zanijeti i ti da uđe u džamiju, normalno, i ti kad, kad uđeš u džamiju, nije onda sjedeš tamo, e, sasvim mirom, sad nema žene, nema djece, nema nikoga i ti uzmeš mobitel i onda sve prelistaš ono što nije istigao ranije i sve živo iščitaš, nego gledaj kad dođeš da to bude Allaha radi i da to bude radi i badet, da tvoj, da tvoj e, iman ojača, da, da ne bude čisto znači ušao u džamiju i čekaš prvo koji će ući selam alekum alekum selam i ti sad njim krospriču pa ovo pa ono i onda odete i mahovo i grahovo obiđete nema rođene nema, nema, nema i onda dođeš iznenadiš se kad brže vrijeme ezan tu ni to, to i ti ja ne znam ne znam ima li to svrhe takavi ti da se obavlja nego čovjek treba kad dođe u džamiju da da izvrši ono zašto što je došao u džamiju pa znači šta smo danas naučili a to je kad učimo Kur'an, ako hoćemo veći seva, pokrevnemo se prema kibli. U slučaju da nešto ne možemo, da smo u autu da da ležimo, da smo umorni i tako dalje. I neki drugi razlog, onda legneš na bok ili sjedeš i, ili i Učiš Kur'an, al bitno je da se uvijek uči Kur'an, ne ovaj samo kad dođeš ovdje, proučiš, kad si kući onda Allah ima znači nema više Kurana u kući, nego to je samo tamo pred ljudima kad moram, a u kući radim ostale stvari najbitnije kao što su igrice i, i ove moderne, moderne zavrzlame poput YouTube i Facebook i, i ostali bakarači. Zato moramo učiti da da sjedimo s poštivanjem, da učimo Kurana s poštivanjem i da ga učimo u mjestima gdje se poštuje islam i mjesta u, u koje, koje su poštovana, tako da, da čovjek nauči onda da poštoje Allah knjigu, da nauči da poštoje taj mesčid, jer tako se na, na, na, navikavaju djeca. Jer ako djeca dođu u džami i osjećaju da tu nema nekog poštine, da mi možemo sad igrati nogomet na male, ovaj, ne znam ne znam kako će naučiti onda da poštoje džemat egot treba lijepo normalno nije sve ne smiješ u džamii da se osmijehnješ nego da to mjesto kao mjesto smrti da da dođe da ako se osmijehnješ da ala selamet upčete neko ili da se ušao u zonu smrti i tako dalje ne nego treba da nađe se granciz između toga da se ne izgubi respekt i poštivanje prema džamii a i svakako da da ljudi ne doživljavaju pritisak oko džamije pa se malo opusti da, da će ga neko odma kritikovati izgalamiti se na njega a Allah najbolje zna pa molimo džezušallahu danas poduči našoj vjeri popravi naše stanje da koristimo ono što smo čuli džezakumullah hena subhanekallahumma wa bihamdika ešhedun la ilaha